Întâmplările pe care le veți asculta s-au petrecut cu câțiva ani în urmă, în primele zile ale vacanței de vară, într-un orășel de munte. Printre școlari se aflau un grup de pionieri, patru băieți și două fete, colegi de clasă și foarte buni prieteni, pe care cineva i-a botezat odată Cireșarii, pentru că locuiau toți în cartierul Cireșului. De atunci, cireșarile a rămas numele. Încă înainte de sfârșitul anului, ei se hotărâre să plece într-o expediție științifică din Peștera Neagră, din apropierea orașului. Scopul expediției era cercetarea peșterii și a împrejurimilor, studierea profilului ei geografic și stabilirea unei hărți exacte pe baza unei mai vechi găsite la muzeul orașului. Rezultatele aveau să constituie obiectul unei lucrări pe care Cireșarii și propuseseră să o prezinte la începutul anului școlar următor. Iată-ne cu numai două zile înaintea plecării acasă la unul din eroii povestirii noastre. Ionele, în sfârșit! Te așteptam cu sufletul la gură. Spune, sunteți gata? Gata. Cu amândouă? Cu amândouă. Bravo, Ionele, bravo, te fericit! Știi, eu cred că fără aceste două aparate de radiotelegrafie, expediția noastră nici nu ar putea avea loc. Habar n-ai ce muncă a fost! Am lucrat de dimineață până seara. Știi tu ce înseamnă să construiești singur, din piese vechi adunate de aici și de acolo, Două aparate TFF? Ai măcar idee? Idee cred că am, dar nu asta contează. Și apoi n-ai fost singur. Lucea lucra și ea. Ascultă, Victorie, hm? rămâne între noi. Habar n-are. Mai m-am încurcat. În sfârșit, să lăsăm asta. Da. că în ziua în care termin aparatele, îmi dezvălui și marea ta idee. Victor, sunt numai urechi. Da. Am să spun acum despre ce este vorba. Și să, să înțelegi de ce a fost nevoie să construim două aparate și nu unul. Tu știi bine că harta pe care o avem este destul de superficială. Păi noi tocmai asta urmărim, nu? Să o completăm și să o punem la punct. Printre altele și asta. Adevărul este însă că expediția noastră în Peștera Neagră ascunde destule, hai să spunem, riscuri. Cel mai grav mi se pare acelea unei eventuale prăbușiri care ar putea să ne taie drumul de retragere. Crezi că s-ar putea întâmpla așa ceva? Nu, nu cred, dar nu avem dreptul să neglijăm acest pericol. Și atunci... Există, după părerea mea, o singură soluție. Formăm două grupuri. Unul trece prin peșteră, iar celălalt merge paralel însă afară, pe coasta muntelui. Din două în două ore, comunicații telegrafice. În caz de pericol, ta-ta-ta, ti-ti-ti, ta-ta-ta, semnale SOS. Cei de afară, o larvă. Ce părere ai? Da, cred că e un plan bun. Să nu uit, să te întreb ceva. Da. Ai găsit pe undeva vreo semnare despre rămășițele unui mastodont care s-ar fi descoperit de mult prin Peștera Neagră? Lucia spunea că ar fi auzit vorbindu-se despre asta. N-am găsit însă nimic scris. Te interesează? Foarte mult. Am să mai caut și eu. Da. După cum vezi, Victore, nu mă pasionează numai fizica. Pe cât pot, caut să navighez pe mai multe oceane. Fiindcă veni vorba de navigație, te-ai văzut cumva cu ursul? Hmm? Nu știu dacă a rezolvat problema bărcii. A, sper că da. Altfel nu văd cum traversăm cele trei lacuri subterane Cred că e neapărat necesar să ne adunăm după masă să punem totul la punct Îi anunț eu da. După amiază, expediția cireșarilor va discuta ultimile pregătiri Locul de adunare, acasă la Maria Cu toate că cireșarii s-au străduit să păstreze cel mai desăvârșit secret în jurul expediției lor Cineva a izbutit, nu se știe cum, să ne afle taina. Este vorba de Tică, fratele mai mic al Mariei, un străngar fără pereche care și-a pus și el în gând să plece cu cireșarii în Peștera Neagră. Tică știe însă bine că nu va fi deloc ușor. Iată-l acum discutând cu sora lui puțin înainte de sosirea cireșarilor. Ce frumos spui tu poeziile, Mariu! Zău așa! Știi... Eu cred că ar trebui să te faci o artistă. Tică, hai să nu ne mai pierdem vremea. Spune mai bine ce vrei. Eu? Ce să vreau? Să am o sără care să mă iubească. De ce crezi tu că nu te iubesc? Dacă mai nu nu mai lăsat singur cu. Tocmai acum, în vacanță. De unde știi tu că o să te las singur? De unde, de ne? Unde vorba e că știu? Hai, zău, ia-mă cu tine. Tică, dacă s-ar putea, te-aș dar. Mai sau nu mai? Nu înțeleg. Da sau nu? Nu. Sigur? Sigur Nici nu mă miră Și vrei să știi ceva? Nici nu mă așteptam la alt răspuns din partea ta Pică, unde fugi cârnule? Ești o soră răa Și habar n-ai să-ți spui poezie ce cu el? Unde aleargă? E furios că nu vreau să-l iau cu noi la peștera ranea. Vrea și prichindel ăsta să meargă? Ia lăsați asta Ce, ai de gând să faci pe guvernanta? Eu sunt de părere să începem discuțiile Cum? Fără Lucia? Fără Dan? Lucia a rămas acasă cu un aparat. L-am adus pe al doilea și le vom face probă. Da. Ai emoțiunele? Câtuși de puțin. Sunt atât de sigur. Și mm. de unde Mi-a promis că la 5 o să fie aici. Și s-a fi întâmplat ceva? Da, de unde? Dacă tănuți n-a aterizat încă, înseamnă că nu e ora 5. Dar ce, voi nu-l cunoașteți? Reparați-vă ceasornicele sau potriviți odată cu sosirea lui. Atențiune, atențiune. Dăm ora exactă. În clipa în care Dan va rosti bună ziua, va fi ora 5 precis. Bună ziua! Mă așteptați de mult? Cred că n-am întârziat, nu? Gong! Abia acum e cinci! Nu v-am spus eu! Putem începe! Ionele, dă-i drumul! Pe susfer de oră în parc Nu pentru okay. Am rezolvat problema bărcii Și există o singură soluție care mi-a venit în minte azi Dănciulescu Să rugăm să ne împrumute barca lui da. Ce ziceți? Dănciulescu? Pensionarul care umblă toată ziua cu pușca după el Și caută ascultători pentru poveștile lui de vânătoare? Da, da, chiar el Da, da, ah, oh, ursoare perfectă dreptate Trebuia să ne gândim de mult la Dănciulescu Și ce mai barca are e din cauciuc uh -huh. O umfli cu pompa de bicicletă Și când nu-ți mai trebuie o pui în rucsac. Vă mulțumesc foarte mult În loc să vă bucurați, să fiți mândri de Victoria pe care am obținut-o cu aparatele Voi vă ocupați de nimicuri Mă înțelegeți, principalul e că aparatele funcționează, restul... Restul nimicuri, nu? Cum, nici tu nu înțelegi și realizarea asta Arată-mi pe altcineva care la vârsta mea să fi construit un aparat FF La vârsta ta nu, cu câteva luni mai puține să poți să te arăți. <sus> <sus> Știi că mă faci curios? Hai, spune, cine? Lucia Apă de ploaie Ionele O ucenică, să fie rușire Dacă nu v-am fi văzut pe amândoi lucrând în laborator Și dacă n-am cunoaște cu toții calitățile lucie, Ionele, unde voi voie să-i transmit eu, Luciei, răspunsul Văd că tu ai uitat Din ce m-ați chemat? mergem? La Dănciulescu să-i cerem barca împrumut Uite-l, uite-l colo pe bancă da. El este, veniți! Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ziua. Bună ziua! Bună ziua! Ce doriți? Oh, nu v-am recunoscut Bună ziua copii, bună ziua! Tovarășie Dănciulescu, da. noi plecăm într-o expediție științifică și am avea nevoie de ajutorul dumneavoastră de ajutorul da. meu? Da. Mă rog, dacă îmi stăm puțin, cu cea mai mare plăcere a, am ghicit Nu cunoașteți regiunea mm. Fără falsă modestie Trebuie să vă mărturisesc Că v-ați gândit bine la mine O cunosc, da. uite, cum să vă spun Nu ne îndoim. Vedeți, însă nu e vorba de asta Așa, e păcat Atunci nu văd V-am rugat să ne împrumutați barca dumneavoastră Numai pentru câteva zile da. Barca Da Să nu aveți nicio grijă! Dacă e nevoie o închiriem, eventual o cumpărăm, punem la bătaie toate economiile noastre da, da. Așa e? Da, da, de vântut, nici vorbă Cu chirie, mă rog, ne înțelegem noi Dar uh... unde plecați? Mm -hmm. uh, aproape uh, Pe lacul Poștreviilor. pentru câteva zile Vrem si, să studiem bă. viețuitoarele din lac Da, ah, și... da, și când plecați? Exact peste 36 de ore Adică pui mine dimineață da <laughs> Pe păi de ce n a spus așa de la început? Da. Nu se poate Cu? Eu pot să vă închiriez barca în august Până atunci, imposibil Peste două zile plec la vânătoare în bărțile brăile Numai pentru câteva zile, dacă Ce să mai lungim vorba? N-am vreme de pierdut Vă convine în august, bine, nu? Bună ziua Bună ziua Bună ziua, Bună ziua. Bună ziua. Oh. Și acum ce e de făcut? Eu cred că există o soluție Care? Care? Construim? O plută! O plută! Genială idee, Lucico! Genială! Are dreptate, Lucica! Considerăm problema soluționată, nu? Da, da! da, da. da. Să vedem acum ce ar mai fi de rezolvat. Da. Eu cred că este neapărat necesar să alegem acum șeful expediției Da, da, Are da. dreptate, Lucica! Eu propun candidatura lui Ionel. Serios vorbești? Foarte serios. Ei, atunci eu îl propun pe Tică. Mulțumesc, Dan Eu cred că e greșit. Ionel mi-a vorbit astăzi dimineață despre planul lui care dovedește foarte mult simț de răspundere. Ce plan? Lucian. Nu, Ionele, lasă-mă să vorbesc Ce plan? După părerea lui, în peștere se pot produce oricând prăbușiri care să ne taie drumul de înapoiere Ionel propune de aceea ca expediția noastră să fie împărțită în două grupuri Dar ce spui cine? Da, Unul trece prin peștere, iar celălalt merge pe afară, pe multe foarte bun planul. Contactul se menține prin TFF În caz de pericol, cei de afară dau alarma și cheamă ajutoare Foarte bine! Victor, este o neînțelegere N-are nicio importanță eu cred că ideea este excelentă. Și trebuie să știți că Ionel n-a vrut cu niciun chip să vă spună că e ideea lui. Eh, ce părere aveți? Planul e bun fără îndoială. Cu toate astea, eu nu sunt de acord ca Ionel să aibă conducerea. Eu îl propun de Victor. Sunt de acord cu propunerea lui Dan. Victor este mult mai nimerit pentru a conduce expediția. Ionel mai are multă îngânfare și este unor foarte superficial. Să punem la vot. Cine este pentru candidatura lui Ionel? Eu. Și eu. Lucia și Victor. Cine este pentru candidatura lui Victor? Eu. Eu. Maria, Ursu și cu mine. E clar. Mergem? Da. Da. Da. Victore, rămâi puțin. Da. Nu te înțeleg cum ai tolerat una acasă. De ce? Are vreo importanță că îi aparține ideea? Totul este că a fost găsită bună. Bine, dar eu le-am mințit cu nerușinare. Și mai da. face și pe modestul. Eu, eu l-aș fi făcut de râsul tuturor. Și ai fi făcut o mare prostie. Ionele are să se schimbe, ai să vezi. Excursia asta o să-i fie de mare. E trecut de miezul nopții. În paturile lor, cireșarii s-au frământat multă vreme înainte de a putea închide ochii. A doua zi, odată cu revărsatul zorilor, șase ceasuri deșteptătoare vor suna în aceeași clipă, vestind ca a sosit în sfârșit marea zi a plecării. Ce s-a întâmplat însă cu tică? A renunțat? Nu, no, să nu credeți una ca asta. După aproape o oră de rugăminți și făgăduieli, a obținut învoirea tatălui său. Cireșarilor nu le-a spus însă niciun cuvânt. Și iată-ne a doua zi de dimineață. Victor, Victorie ești Pus, Po bine mă, că am strâng bocanci așa e la început, Dane A primii zece ani, Sângre Pe urmă te obișnuie A, A, Bancule vechi. În schimb e prost Potriviți-vă bine curelele ruxacului. Să așa. nu vă strângă, dar nici să nu atârne Ia să vedem Ia. gata. plecăm? Am întâlnit cu 30 de secunde Cireșa arii, cu când înainte, mărși Una, doi, trei Tică Vă salută, tică! Ce cauți aici? Eu de la el! Echipat din cap până în picioare. Unde mergi, tică? Eu? Să dau o raită prin peștera neagră. nu cumva ți închipui că... Nu cumva vă închipuiți că o să plecați fără mine. Ha, ha, e bună! <truz> Cine t-a dat voie să pleci de acasă? Tătico, mai vrei ceva? Victore, Victore, eu sunt de părere să luăm cu noi. Da, da. Tot aveam eu de gând să-l antrenez în vara asta pe prichindelul nostru. Ce spune? Măi, tică, mă faci tu ce faci! Și eu spun să meargă. Tică, e isteț Ai câștigat cârtule! Ura! <sus> <sus> Așa, e! cu te La la la la la la la la la la la la la la la la la la la După zi de drum, cireșarii au ajuns către seară la poalele muntelui. Au ridicat corturile, au pregătit lemnele pentru plută și au petrecut astfel prima lor noapte sub cerul liber. A doua zi de dimineață, după ce și-au construit din bârne groase o plută destul de trainică pe care au transportat-o în peșteră, cireșarii s-au împărțit potrivit planurilor lor în două grupe. Prima, alcătuită din Victor, Maria, Ionel și Tică, avea să intre în peșteră. A doua, formată din ursul Dan și Lucia, trebuie să urce muntele. Așa. Voi nu păsteați pentru lanterne decât două baterii. Restul va fi la noi. Lucia, fii atentă. Primul semnal de recunoaștere, litera C. Da. Emisiunile din două în două ore. Să ne potrivim ceasurile. Da. Este ora 10 și 16 minute. Fiți da. foarte prudenți. Da. Tu stai grijă de ceilalți, Ursule. Nu uita că Dan și Lucica nu sportive tine. Bine, bine. Victorie, trebuie să le ne ajung, nu? Da. E târziu. Să mergem, Da, aici. da, mergem. Da. Noi luăm drept înainte pe poteca asta. Iar noi începem să suim pe aici. Drum bun! Da, drum bun! La, revedere. La revedere. să urmărim acum pe cei ce au pășit cu destulă emoție în bezna peșterii negre. Aprindem deocamdată o singură lanternă. Ce mare reție, priviți! Zau, cât sunt eu de pică! Parca simt că mă cuprinde puțin spaima! Uite, nici nu se vede până sus! Cine știe că o fi de altă sufragerie? asta? <grijă> Ți-am mai spus, Tică, încăperile astea dintr-o peșteră se numesc saloane, nu sufragerii. Mă rog, mă rog, pe aproape. Dar asta ce Trei Trebuie să fie țurțuri de gheață, am să sparg unul. Au, alău, e înghețată, nu glumă. <grijă> Degeaba, Tică, nu sunt țurțuri de gheață și nu mai încerca să-i spargi. Sunt din calcar și se formează în decursul la mii și mii de ani. Cei ce pornesc de sus în jos se numesc stalactite. Ajunse jos, picăturile se adună și formează stalagmite. Uite, vezi? Uneori se întâlnesc și se naște o coloană puternică, cum e cea de acolo. Ascultă! O O adevărată pădure de ornament. Nici visurile n-au izbutit să-mi zugrăvească cu asemenea frumusețe. Și când te gândești că totul se e datorește numai apei și bioxidului de carbon. Da, da. Uf, cu savanții ăștia nu e echip să admiri ceva. Se simt imediat obligați să să-ți dezvăluie natura fizică a fiecărui lucru. Eu cred că tu și cu Lucica nici măcar nu simțiți parfumul florilor. Le numărați numai petalele. Victore, da? uite, eu cred că ăsta e granit paleozoic, nu? Așa se pare. În orice caz e o rocă interesantă Am să-i duc Lucie câteva exemplare Ionele, e adevărat ce zice Lucia în chestia cu scheletul? Care schelet? De mastodont Nu știu, ce zicea? Zicea că s-ar fi găsit de mult pe aici un os de mastodont Și ce te interesează pe tine? Ei, cine știe, poate găsești și eu unul Dacă găsesc, mi-l dați? Știam că tu colecționezi nasturi, nu oase Păi ce, ăsta ar fi un os așa, oarecare? L-aș duce la școală? Și ar fi pus în vitrină cu inscripția Oș de mastodont descoperit în peștera neagră De pionierul Constantin Florescu și dărui muzeului școlii Lapul! Se vede lapul! Oh, e oh, mare, nu glumă, și e rece Vom trece unul câte unul cu putașul Vom trece înapoi cu frânghia Să începem! Așa, da. După o oră de drum, cireșarii au ajuns la capătul unui lac Din care se scurgea un râu subteran Au pus toate bagajele pe plută, au legat-o bine Și au pornit pe malul apei cu pluta după ei Să cercetăm puțin harta Până acum am parcurs distanța asta în, în 70 de minute Așa. E foarte bine Totul corespunde semnărilor de pe hartă? Cu mici diferențe, da Să mergem mai departe Hai să da. mergem Cum? Ce de os? De mastodont? Cum de nu l-am găsit eu? Îmi pare rău, dragă ticușoar, dar la școală, pe inscripția de care spuneai tu, o să figureze numele meu. Ești plin de modestie, Ionele, ca de obicei. Eu cred că ar fi mai nimerit să-l considerăm ca o descoperire a cireșarilor a expediției noastre. Uitați-vă la el. E conservat perfect. Îmi să-l și eu. Poftim. Da. Vă dați seama... E o descoperire extraordinară! Abia aștept să le o transmit și celor de sus. Avem desemnalat o descoperire de mare însemnătate științifică. Un os de. un os de vițel. Ce? Și e o glumă proastă, Victore? Din păcate, nu e nicio glumă, Ionele. Cu toate că eu nu navighez pe oceanul paleontologiei cu aceeași competență ca tine, sunt sigur că te înșeli. Imposibil! Dacă n-ai fi fost orbit de bucuria unei mari descoperii, ți-ai fi dat singur seama. Se vede câte colo că... Victore, nu se poate, mai examinează-l odată. O fi de la un pui de mastodont. Asta e un os întreg, o coastă. O coastă aparținând unui mastodont a trebui să fie de câteva zeci de ori mai mare. Și apoi un os de mastodon nu se găsește la suprafață ci numai în urma unor săpături. Și atunci el este petrificat. Pe câtă vreme, stai orte. Poftim! Oh, Ionele, dragă, îți las toată gloria descoperirii. Să știți însă că osul ăsta am dă de gândit. E asta spus nu cumva o fi dintr-un pache de mâncare. Tocmai, ceea ce înseamnă că cineva a trecut de curând pe aici. Să mai căutăm. Sigur. Da. Uite și o cutie de conserv pe, Victor! Nu mai pe nicio îndoială! Primiți aici, chiplituri arse! Să căutăm cu atenție mai departe! Da. Două mucuri de țigări foarte afa pe unul de altul. Atunci n-a trecut o singură persoană, ci cel puțin două. De unde-i știi? Mucurile erau la câțiva pași și unul de altul. Țigările au fost aprins odată. M-am găsit decât un singur băț și stinse totodată. E imposibil ca un om să fie aprins și fumat două țigări în același timp, nu? Victore, nu ți se pare că toată povestea asta e cam exagerată? Cât de puțin. Tu nu-ți dai seama, maionele, e cineva în peștera. Și mai e ceva. Celor două persoane, peștera le este bine cunoscută. Gândiți-vă, nu am a mâncat ceva până acum? Nu, nu, Da, nu, de, de ce? Din cauza nerăbdării, a dorinței de a cunoaște, de a vedea. Și apoi... Tot ce am găsit se afla pe partea dreapta a râului. Dacă obiectele ar fi fost împrăștiate, ar fi însemnat că cele două persoane căutau drumul. Așa însă, e limpede că îl cunosc bine. Ești grăza, victore. Parcă ai fi Sherlock Holmes în persoană. Să aibă și i o hartă? Imposibil. Mi s-a spus de la muzeu că dosarul nu a fost niciodată cercetat. Cine să fie? Cine? În orice caz, doi orășeni. Chibritul era neatins de flacără, pentru că s-a stins imediat din cauza curentului. Țigările au fost deci aprinse de la brichetă Pentru că amnarul țărănesc nu poate lua foc aici Din cauza umezerii eh, Și atunci crezi că s-ar putea întâmpla Să mai fie aici, în peșteră? Părerea mea este că nu pot fi Decât doi oameni de știință Care cercetează peștera Doi speologi. Dacă îi întâlnim, o să le vorbim despre lucrarea noastră Și sunt sigur că o să ne ajute sigur. ar fi grozat Ceasul, cât e ceasul? Da. 12 și jumătate Repede aparatul cei de sus așteaptă de 15 minute mesajul nostru. Da? Își dictează impresiile pe larg? Imediat La ei totul merge bine Au descoperit unele indicii Care îi fac să creadă că în peșteră Au fost de curând Sau se mai află două persoane Cum? Victor crede că e vorba de doi speologi Cred că abia așteaptă să dea de ei ce asta? Vreun vânător Ia să vedem Sigur, uită-l Bine dar asta e Tanciulescu! Parcă îmi spunea că pleacă să vâneze în mălțile brăirei s fi răzgândit? Cred că nici n-a avut de gând, un mincinos N-ar fi bine să-i comunicăm asta și lui Victor? Ba da, când ajungem la cabană În după amiaza aceleiași zile Grupul celor care își continua drumul prin peștere A ajuns într-un salon care, potrivit hărții Ar fi trebuit să fie și ultimul Iată însă că Victor, observând atent scurgerea continuă a apei din lac, a ajuns la concluzia că peștera nu se sfârșește acolo. De cât se poate de limpede. Harta e greșită. Primii cercetători, cine știe din ce cauză, s-au oprit aici considerând că e sfârșitul peșterii. Ei și? Cred că ar trebui să ne convingem că nu au avut dreptate. Cum? Simplu. Mergând mai departe. Trebuie să existe un drum. Bine, dar este o imprudență. Mă opun cu toată tăria. Pentru o primă explorare ne-am îndeplilit cu prisosință sarcini. Nu ai dreptate. Acum când știm că harta e greșită, că peștera continuă, avem datoria să mergem mai departe, să-ntocnim o hartă completă. Victor are dreptate. N-are nicio rost să ne oprim jumătatea drumului. Să nu crezi că dacă ești șeful expediției, ai dreptul să ne pe toți cine știe unde. Curiozitatea ta ne-ar putea costa scump. Victor ne târăște? Ce înseamnă asta, eu Ce să mai pierdem vremea degeaba ce facem, Victor? Eu trec primul. Este o mare imprudență, Victor. Mă veți ajuta voi. Legăm toate frânghiile cap la cap și de ele pluta. Când scuturi frânghiia, înseamnă că trebuie să mă trageți înapoi. La treabă! Atenție! Desfășurați încep! Să fie atent, Victor! Nu se mai aude. Pe cinstea mea, acolo e rost de După Victor plec eu. Taci, Tica. Nu se aude nimic? Nu s-a părut. A mișcat, a mișcat, să tragem înapoi. Repede, re repet. așa, ține. O Tine bine, la ce e asta? Pluta e goală. Și Victor? Nu v-am spus eu. Nebunilor, ce facem acum? Cum ne mai întoarcem? Cum scăpăm? las -le. Lați că parata ți Plecăm imediat în căutarea lui. Când te gândești ca să ar fi putut întâmpla să fii șef. Mă duc eu. Nu, tu stai aici. Ai grijă de oner. Mă duc eu. Stați! Pe plută un polovan și sub el se vede o hârtie. Da, ioc. Uite-te! Peștera nu se termină. Se poate ușor trece mai departe. Aici e o minune. Veniți pe rând. Dar trimiteți mai întâi bagajele. Veni, veni! Dacă ar fi și tu, fi și Sigur, sigur. Tii, că putem. Pai! Câte ciudățenii pe aici! Uitați-vă pe pereți! Da! În adevăr, desenul ăsta seamănă cu profilul unui mastodont. Ne găsim probabil în fața unei manifestări de artă a oamenilor primitivi. Crezi că peștera a fost cândva locuită? Sunt aproape sigur de asta! Nu uitați uneltele de silex pe care le-am găsit! Și e mult de atunci, Victore! Liniștește, te-au trecut în orice caz câteva sute de mii de ani! Sute de mii?! Mă trec, Fiori! Aici unde ne aflăm noi acum, poate chiar pe locul acesta, au trăit strămoșii omului de astăzi. Vă dați seama, este... Victore! Repede! Pluta s-a desprins! Pluta ce faci?! Stai, e o S-a dus, a căzut în cascadă, nu fusese bine legată. Am salvat aparatul, dar cred că nu mai e bun de nimic. Victor, ce ne facem? S-au pierdut toate alimentele. E în adevăr o situație destul de grea. Situație grea? E groaznică, fără ieșire. Suntem pur și simplu în de vit. și în situația asta ne-ai împins numai tu cu nebunia ta. Ai vrut cu orice chip să te afirmi și să fii marele explorator al peșterii negre. Ești pur și simplu iresponsabil. Ionele, ai cu măsura, să-ți fie rușine. E vina lui Victor că s-a pierdut pluta? E vina noastră a tuturor, deci ea ta. Nu trebuia să ne aventurăm până aici. Uite cine-mi vorbeam, e de biberoane. Ce mototol! Da, știi Și tu ce propui, Ionele? Să așteptăm până cei de afară vor da alarma și vor ajunge la noi? Asta în niciun caz. Mergem înainte. Ce mai e vorba? Trebuie să ne salvăm. Și pentru asta există o singură soluție. Să mergem pe malul drept. Însă, cu multă atenție. Economie la baterii. O singură lanternă. Mergem în șir, unul după altul. Și dacă dăm peste o altă cascadă? Vedem atunci ce e de făcut. La primul popas, Ionele încearcă să repară aparatul. Ești singurul care poate face asta, înțelegi? Singurul. E neapărat necesar să izbutești. de două ore fără oprire și nu se vede nimic. Unde sunt speologii domnule Sherlock Holmes? E adevărat, n-am mai găsit niciun om. Mă Eu nu mă mir deloc. Numai niște nebun ca noi să pot aventura pe aici, pe unde sunt sigur că n-am mai călcat picior de om, cine știe de câte mii de ani. Să existe un alt drum? Foarte puțin probabil. Mica, veniți aici! Ce? Ce? Da, da aici. aici. aici. Da -i. Da -i. Da. Ui, da Vedeți, prin deschizătură asta e o barcă. O barcă? Da. Oh, ar putea fi speologii. Suntem salvat. Să strigăm, poate că e cineva pe aici. Da. U! Loading. Să-i căutăm, imposibil, nu e decât o simplă deschizătură în stâncă, foarte îngustă Acolo e un alt salon, prin care e sigur că putem ieși din peșteră Așa e, dar din păcate noi nu putem trece Cred că tică s-ar putea să cura pe acolo pe sus, vezi că? Sigur, mă duc eu Așa, să iei pe omerii Hai, mei uite, Așa, așa fii atent, un cobori, vezi să nu scapi lanterna Cutia asta ce? E? Am găsit-o acolo. Era pictată printre cartușe. Am luat-o. Nu știu dacă am făcut bine. O casetă. E încuiată. Și al dracului e de Să desfacem barca și să o umplăm. Bine, dar o cunosc. Asta e barca lui Danciulescu. A lui Danciulescu? Lucrurile devin din ce în ce mai ciudate. Asta înseamnă că Danciulescu ne-a mințit. Îți aduce aminte de ultima comunicare a celor de afară? Da. L-au văzut pe munte. Atunci, Atunci ce caută barca lui aici în peșteră? Și ce înseamnă ascunzișul ăsta? Cu o saltea cu alimente, cartușe? Să nu uităm cele descoperite de noi azi dimineață. Eu cred că Dănciulescu nu e singur. Cine să fie a doua persoană? Și de ce să se ascundă în peșteră? Un singur lucru e clar. Nu avem de-a face cu oameni cinstiți. De-ndată ce vor descoperi lipsa bărcii și a casetei, care mi se pare foarte ciudată, vor vorni după noi. Pe unde? Dacă locuiesc în pește o cunosc mai bine ca noi și s-ar putea să existe un drum. Și când te gândesc că nu putem comunica nimic celor de sus, ce facem? Nu avem niciun minut de pierdut. Mergem înainte cu și mai mare atenție. O oră mai târziu, într un coridor al peșterii care ducea de-a dreptul către locul unde Ciresarii găsiseră barca, doi oameni înaintau discutând cu aprindere. Nu ca să-mi dai N-am destule. Nu puteam să intru, să învârteau pe afară niște draci de copii. Habar n că i-am văzut. Spuneau că alții sunt înăuntru. Copii? Da. În peștere. Ei, nu mi-ai spus tu că pe aici nu umblă nimeni Că locul ăsta e sigur În trei săptămâni de când ești aici te-a văzut cineva? Ești nebun Ajunge să mă vadă o singură Trebuie să o șterg și leci Ei, Hai să o ștergi, domnule Stavropo Hai să o ștergi e Și ce te bucuri așa? E nebunit? Când să i spune de ce mă bucur Ai să sări în sus Mâine plecăm Cum așa plecăm? Plecăm, domnule, plecăm definitiv Gata, ai aranjat Da și de ce tași, domnule, de ce tași, de ce mă fierbe așa? Hai, spune repede, tot, tot, Am aranjat cu stănică, la două noapte ne întâlnim cu el Îi dăm gologane și până după masă avem actele și pașapoartele La 11 seara, adio Mai că, să știi, vrea mult Ei, și, nu poți să-i dau, cam de unde Aici nu lăsăm nicio urmă, e mai sigur așa Ai suflat barca? Unde ai pus-o? Nici n-am pus mâna pe caut ca Da. Aici am lăsat pe domnule, aici? E și două dracu, de barcă, să ne grăbim. Ei, și dacă îmi place ceva pe aici, ai plecat de mult? De vreo două ceasuri. așteptam. Pe oh. aici s-a de de conserve răsturnate. Ia, Ia Caseta! Ce Caseta! Este... Caseta! Dacă lipsește barca, înseamnă că au fost copii pe aici. Eu pușc, nu m-au jecuit! E o impușcă, doamne! Nu vorbi prostii, tocmai acum! Pe unde, pe unde crezi că au luat? de intrat, au intrat prin bota mare, pe aici nu au trecut, pentru că ai fi dat de ei. Înseamnă că au luat-o la dreapta. Vede, dar cum trece. Le lasă, știu eu în tunel. În câteva ceasuri ajungem. Mă las pe mine să le vorbesc A. auzi, dumneata ca o Cum pune mâna pe ea, adio! Le las și barca, și tot, și o ștergem. Hai, hai! duind că vor izbuti să iasă din peșteră, cireșarii au continuat să înainteze. După alte două ore de drum, istoviți, flămânzi s-au oprit. Drumul se bifulca. Și acum? Pe unde mergem? Numai pe drumul din dreapta, pe cursul apei. Cel din stânga ne duce înapoi de unde am plecat Ascultă, Victor, cred că ai putea o singură dată măcar să ții seama și de părerea altora Uite, viteza apei crește, e că ne apropiem de o cascadă Sau de ieșire În niciun caz, mă orientez după busolă Trebuie să mergem numai spre nord. Tot timpul ți-ai impus punctul de vedere și uite unde am ajuns Asta nu e adevărat Dacă ne aflăm în situația asta, nu e câtuși de puțin vina lui Victor Uiți câte lucruri am descoperit când vom înștiința autoritățile, ca să le putem înștiința, trebuie mai întâi să putem ieși de aici, tocmai urmând cursul apei. Eu m-am săturat să tot ascult poruncile tale. Pleci singur? Pleci singur? Ce faci? Tu ești Cireșar Ionel. Tu ești pionier? La urma urmelor, n-ar fi exclus ca Ionel să aibă dreptate. Am să plec eu pe drumul din stânga, să văd unde duce. Tu? Are cineva un fluier? Am, eu uita. Da, da mie. dacă drumul e bun. Fluier de trei ori lung. Atunci veniți după mine. Dacă nu e bun, fluier o singură dată și atunci stați pe loc. Să fii foarte atent, Victoria. Da. Nu uita că suntem probabil urmăriți. Da. Ține, lanterna mea e foarte puternică. Da, da. Pionele mai încearcă să repară aparatul. Numai mai e blocat. Am să încerc, desigur. Eu am plecat. Voi nu fluierați după mine. Așteptați semnalele mele. Da. Oare ce-or fi gândind cei de sus? 5 ore și 13 minute de când peștera Nu mai răspunde da. Mie mi-e teamă, băieți Acolo s-a întâmplat ceva Trebuie să acționăm imediat Sunt de aceeași părere Ne pierdem vremea așteptând un mesaj care nu mai vine Aparatul e deschis tot timpul Peste două ore nu mai avem curent Se consumă bateriile Iar eu, eu vă rog să nu arăm cabana de pomană Recunosc că avem suficiente motive de îngrijorare Dar să mai așteptăm o oră Atât, o oră Dacă este o simplă defecțiune tehnică De la plecarea lui Victor Trecuse mai mult de un sfert de oră Și nu se auzise niciun semnal Copiii erau îngrijorați Nu se aude nimic? Absolut nimic Nu a fi ajuns la niciun rezultat Sau s-o fi rătăcit Nu trebuia să lăsăm Ar fi fluierat? Și dacă drumul e întortocheat și sunetul nu ajunge aici? Să se fi rătăcit, Victor, de asta mi-e și mie teamă. Să atunci să nu mai pierdem vremea, să plecăm după el. Hai, băieți. Pe aici. I -a, i -a, uite. E imposibil să-și fi pierdut și carnetul și Batista. Bine, dar Victor nu putea să nu-și seama că pe aici se afundă din nou în peșteră. Să mergem mai departe, să căutăm. Haideți. Aici ce mai pe jos, vedeți? Sunt întipărite urme proaspete de pași. Sunt mai multe. L-au prins? Mi-e oh, teamă că și da. Asta oh, și asta nu mai Și asta mai din cauza mea. M-am încăpățânat ca un prost. Nu aveam niciun temei serios să-l contrazic. N-am avut nici de alte ori. Atunci de ce ai făcut-o? Nu știu. Voi am cu orice echip să-l Cu orice echip. Era ciudă pe el că e șeful expediției. Acum e rușine. Și de el, și de voi, și de mine. Și mi-e teamă. să-mi o niciodată, niciodată. Nu te mai recunosc. Ionele, uite te aici, la mijloc! Între pași. O dură lungă! Da. Cineva și-a da. Apoi încă una? Și încă una? Da, da. Apoi trei pași! Iar! Și iar trei dură lungi! Trei dură? Trei pași? Trei dâre. Parcă ar fi trei linii, trei puncte, trei alfabetul morse. Asta înseamnă isois. Viața lui Victor în primeștie. În adevăr, viața lui Victor era în primeștie. În clipa în care se convinsese că drumul nu e bun Și se pregătea să semnalizeze În spatele lui s-a auzit o voce poruncitoare Stinge lumina Ia să te văd la față Ah, Dumneata era rai tinere Domnul Dănciulescu? Eu sunt și cu Prietenul Tovarășul Stamate n mai plecat în vălțile vrăilei? Plec, dragă, plec chiar mâine dar, dumneata, ce face aici? N-ai mai plecat pe lacul păstrăvilor, nu? Nu mai coincidențe Tot mâine plecăm și noi <laughs> Cum se face că ești singur? unde sunt tovarășii? M-am rătăcit de ei Ia spune drept Voi mi-ați luat barca? Nu i-am luat-o, însă Vă rog să mă credeți Am fost nevoit să o face Cum așa? Mi s-a pierdut pluta Când am zărit barca dumneavoastră, am strigat Nu erați acolo și atunci... Am luat-o. Dar vă dăm înapoi cum ieșim din peșteră. Și altceva n-ați mai luat? Altceva? Ce să luăm? Caseta mea, chicolosului! Caseta! Averea mea! N-am luat nimic! Căutați-mă! Nu o face pe prost cu mine, ca nu-și merge! Spune mai bine adevărul și scapi. Din a ceilalți! Hai, spune! Nu știu nimic de nicio casetă Minț, te fac praf Așa vă învață acum la școală să furați lucrurile oamenilor Cine se ascunde prin peșteri nu e om cinstit Acum spui, spui Eu l-omor, romar. păi și ăsta mea ascultă-mă, Lighioană Să ne spui unde sunt ceilalți, să ne duci la ei Nu v-am spus că m-am rădăcit! Minț, văi să ne duci la ei de ce țineți atât de mult la asta? Dacă, dacă ne duci acum și găsim caseta Nu vă facem nimic Pe onoarea mea, nimic Onoare de bandit oh, okay. Mai am nevoie de casetă, auzi? Și ai să ne duci acolo, că de nu Vezi revolverul asta, Îți găuresc asta. Acum, pe loc! Nu, no, să nu mă amoreți, vă duc Vă duc, dar... Nimic, nu vi se întâmplă nimic Am promis, Nu? Ei, Ei și acum, pe unde? Pe aici, din dreapta. Ești sigur? Da, da, sigur. Cunosc tânca asta. Aici am făcut și un popas. Și tu ce cautai singur pe acolo? Voiam să strâng pietre, știți? Îmi place geologia. Mm -hmm. A, ah! ah, piciorul! Ce? Ah! Ce? Să-mi preface, domnule! Ei, nu se preface. L-am văzut eu când și-a rasucit lava. Nu mai poate merge. E, ești atunci? Ei, de aici nu mai am nevoie de el. Drumul clar. Lasă-l, dracule! Plecați! M-a singur! Nu! Nu! nu! mai vede vreo urmă? Nu mai e, mă, doar pietriș. Mă Eu doar mai pot da. Îl strig. Victore Lasă-mi lacurile să Ai reparat aparatul? Mai am foarte puțin Cred că în curând vom putea transmita Piciorul te doare rău? În niciun caz atât încât să nu pot merge Cum le-am spus lor Mai ai reușit să-ți dai seama ce vor? Caseta și numai caseta Ai nimerit-o, tică Ce dracu cu fi înăuntru? Asta nu o să aflăm în niciun caz acum Când nu mă ajunge afară Sigur. Sigur. Afară, ce-o fi acum afară? Nici nu mai știu dacă e zi sau noapte. Mări, cei de sus ar fi dat alarma? Pariez pe ce vreți că i-au pus pe toți pe geradic. A trecut aproape o oră de când mergem. Și apa nu crește deloc. Nu putem folosi barca. Nu se să ne ajungă oare. Oricum, înapoi nu putem da. Stați! Nu vi se pare că se simte un ușor curent de aer? Să vedem! Am să prind un chibrit. Это самая E eso es. Eso es. Situație disperată De ajutor imediat Am ieșit la marginea unei cascade într o vale foarte adâncă Nu putem urca! S -s. Transmite scurt că acționăm. Eu eu plec spre primul post de miliție. Am să cerc ca banierului să-mi împrumute calul. Am plecat. Au trecut 35 de minute de când am transmis mesajul. Lucia spunea că au acționat imediat. Să fi moare atât de departe de ei, eu chem din nou. Se aude ceva! Așa e! Panins că e tropă de cai! Așa e! Sunt sigur! Maria, băiți, Victoră, ce-i cu tine? Nimic, am căzut pe acolo tovară și, capitan, tovară și capitan, el e șeful expediției Mă bucur, dumneata mai rămâi puțin Tovară și locotenent Am să te rog să-i conduci pe copii la cabană Au trecut două zile pe care cireșarii le-au petrecut împreună la cabană. În jurul lor se formau grupuri de ascultători și cel mai dispus să povestească cele întâmplate era, bineînțeles, tică. A doua zi după amiază, cireșarii au primit cu strigăte de bucurie vizita capitanului Stanciu, salvatorul lor. Bună ziua, copii! Bună ziua, și capitan! și capitan, i-ați prins? I-am prins. Partea pe care ne-ai dat-o, dumneavoastră s-a dovedit foarte precisă Locul unde ați găsit barca, alimentele și cartușele era însemnat cu mare exactitate Vă mulțumesc Nu ne povesti și noi! Bucuros, întrebați-mă Nu înțelegem târcul acestei întâmplări De ce se ascundeau acești doi oameni în peșteră? De, de, de ascuns se ascundea numai unul, Stavropol cu treia în oraș Stavropol este un fost moșier de prin partea locului, un criminal Cu prilejul reformei agrare a ucis cu mâna lui un activist de partid A doua zi a dispărut De atunci a stat ascuns în câteva locuri Ultimul a fost peștera Dar ce era cu caseta pe care o căutau? Acolo își ascunsese Stavropol aurul și bijuteriile Singurul care știa de ascunzătorile lui era Dănciulescu Fostul său vehil care l-a provizionat în același timp, Dănciulescu pregătea fuga lor din țară Noi cunoșteam toată povestea și ne pregăteam să-i arestăm În momentul în care își luau actele și pașapoartele false Soarta oricum le era pe pecetluită da. Vă mulțumim, și capitan, da. din toată inima Mulțumesc. Aș vrea să vă pun o singură întrebare Ne putem întoarce în peștera neagră? Are, are dreptate, ne putem bântura. întoarce? Că... Ați uitat de lucrarea noastră? Bravo, Ionele! Îmi place că pui lucrurile la punct Dragii mei, peștera e liberă Cercetați-o, studiați-o, explorați. Eu vă urez drumul! Ura! Ura! Expediția